Спецпроект «Українського радіо. Авторські читання». Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Продовжуємо гортати сторінки повісті відомої української письменниці «Зірка Мензатюк. Як я руйнувала імперію». Головна героїня повісті – київська школярка Яринка, яка на літні канікули приїжджає до своїх рідних у далеке Буковинське село. Це від її імені ведеться розповідь про тогочасні події, де зміни соціально-політичні тісно переплітаються з розповідями про буденність, дефіцит, заборона, спекулянти тощо. Все оточення дівчинки патріотично налаштоване. Дідуся свого часу через його переконання заарештували, хоча він і був фронтовиком. Суд виніс йому вирок лише за світлину з товаришем, неякий той був у повстанській формі. Як відомо, краще хай десять невинних опиняться за ґратами, ніж один ворог радянської влади залишиться на свободі. Сторінки повісті Зірка Мензатюк «Як я руйнувала імперію» читає авторка. Чотири свічки У село я вернулася з Орисею, в якої нарешті закінчилися екзамени і змагання. До нас з радісним мурчанням підбігла пума і стала тертися мені до ніг. «А вона полюбила тебе, Яринко», – зауважила Орися. Я зі сміхом підхопила на руки наше чорно-біле диво, і кить склизнула мені щуку, подарувавши свій котячий поцілунок. Весь ранок я носила її на шиї, наче живий пухнастий комір. Не тільки пухнастий, а ще й муркотливий, ха-ха! Тільки-но ми поснідали, як примчала півоня. Ну що, як з'їздили? «Як тобі Прибалтика? Напевно, познайомилася з гарним білявим Прибалтом? І Ігрик більше не має шансів?» Півоня, як завжди, була в своєму репертуарі. Скоріше показує обновки. Ми зайшли до вітальні, яка тепер стала моєю кімнатою, бо ж на горі розташувалася Орися. Я заходилася розпаковувати сумку, виймаючи куплені в Прибалтиці речі, кожна з яких приводила півуню в невимовний захват. Джинси! Боже, які джинси! Це лі, а не лись! То і що? Головне, що варіанки, А куртка? Також джинс! «З голови до п'яту джинсі! Здохнути можна! Ніночка точно здохне!» Нап'явши на себе куртку, півоня крутилася перед зеркалом, охкаючи і зітхаючи. «А які кросівки! Рожевих шнурків до них не купили?» Я заперечно похитала головою. Вивелити купу грошей за дурні шнурки мама навідріз відмовилася. Батьки й без того витратили все, що заощадили за рік. «А це що? Невже сафарі?» – схопила півоння платячко модного крою. «Таке сафарі, та сиразок одягнути. Само собою, спочатку ти. Боже святесеньке, які обновки! Тепер ми всіх закопаємо! Яка маючка, яка футболочка! А це? ні ніділька? Та ще й фірмований самопал?» Зачаровано розглядала вона комплект трусиків. «Французька», – підтвердила я. Купили в ризі на товкучці. Там же шпорт, моряки привозять з-за кордону. А це тобі, на твій хвіст. Подала я подружці гостинець. Три неоново яскраві гумки запаковані в крихітний целофановий пакетик. Мені, півоня, здається, не вірила власним очам, яке чудо, що то прибалтика. Прибалтика особлива, сказала я. Ти не уявляєш, що ми там побачили. І Я заходилася розповідати про мітинг у Ризі. Півоня слухала, не відводячи закоханих очей з моїх обновок. Куртки на кріслі, джинсів на столі, рядка трусиків на дивані. «Що ж ти хочеш?» – зітхала вона, слухаючи мою розповідь. «Вони під Москвою 50 років, а ми 350. У них трошки вільніше, не те, що в Україні». «Ти розкажеш про мітинг Ігрикові?» «Ні, не знаю. А ти з ним бачишся?» «Іноді. Затиніночки нема. Поїхала на море. У нас минулої суботи також дещо сталося». Загадковим виглядом, повідомила Півоня, «То якраз була поминальна субота перед зеленою неділею». «Ця неділя була зелена?» – перепитала я. «Так. Ти хіба не знала?» «Не знала. Забула». В місті ми її не святкуємо, хіба що в бабусі. Мені зі щемом згадалося, яке то гарне, духмяне свято. Так от, увечері проти неділі хтось запалив свічки на роздоріжжі на місці останнього бою чотирьох бандерівців, торжествуючи, мовила півоня. Хтось вшанував їхню пам'ять. Настала моя черга дивуватися. Бій бандерівців? У селі? Я нічого про нього не чула. Серед бандерівців був, знаєш хто? Іван Кантемир, той, про якого розказував Ігрик. В село відразу наїхало міліції, випитували, хто то зробив. Папа Запотіцький бігав, як посолений. Викликав людей у сліраду. «Як ти вважаєш?» – обережно спитала я. свічки запалив. «Ні, не Ігрик». Вгадала спів слова Півоня Я також спочатку подумала на нього Але він присягався, що ні А хто ж, невідомо Оце і цікаво Навіть папа Запотіцький не знайшов винуватого А він запопадливий понад усяку міру Папу Запотіцького я знала. Він працював черговим у сільраді, чи, як дідусь сказав, старшим куди пошлють. Відслуживши замолоду в армії, він нахапався російських словечок і вживав їх до ладу і не до ладу. Навіть свого синка навчив казати не тато, а папа, за що люди підняли його на сміх. Мовляв, один папа в Римі, а другий у селі за потоком. Звідтоді його прозивали... Папою Запотіцьким. «Звичайно, поза очі, бо він страшенно лютився, чуючи своє прізвисько». Ми так захопилися розмовою, що не звернули уваги на чужі голоси за дверима. Двері розчинилися, і в них постав прововка-помовка. Папа Запотіцький власною персоною, а з ним незнайомий чоловік. Позаду стояв дідусь. «Заходьте, сідайте». Запросив він гостей до вітальні, як мені здалося, не дуже привітно. Сідати було ніде. Ми з півонею кинулися змітати виставку джинсів, футболок і трусиків. «А ви, дівчатка, погуляйте на дворі!» Звернувся до нас дідусь. Я не помилилася. Він був сердитий. Ми швидко вимилися на двір. «Давай, пошукаємо полуниць, але тихенько!» Запропонувала я, і півоння зрозуміла мене без зайвих слів. Грядка полуниці якраз під відчиненим вікном вітальні. Ми присіли під вікном, роблячи вигляд, що збираємо полуниці. «А родичі Іванові лишилися?» – почувся з вікна незнайомий голос. «Ви дружили з ним, то маєте знати». «Ви також знаєте, у вас записано», – холодно сказав дідусь. «Усе ж на їх», – наполягав незнайомий. З близьких, наче б нікого не лишилося. «То ви не знаєте, хто запалив свічки?» Після короткої паузи обізвався чужий голос. «Ні, не знаю. Але, може, щось чули?» Мабуть, люди говорили між собою, хто б то міг зробити Я до Балачук неохочий Може, в селі бачили когось стороннього Сільські люди, як правило, помічають чужих Та от вас бачу Ну, я свічок не запалював Я й не кажу, що ви Але нікого іншого чужого я не бачив Як ви гадаєте, чия то справа? Не знаю і гадки не маю Самі ж свічки не запалилися? Хто зна? Чому хто зна? Не зійшов же вогонь з неба? Часом може зійти Колись оповідали, що в Єрусалимі сходить У нас тут не Єрусалим Чужий чоловік, здається, також розсердився А свічки? Хтось вже поставив їх? Виходить, що поставив Щоб свічки впали з неба Про таке я не чув Відповів дідусь. «Ви даремно глузуєте на вашому місці. Не варто відмовлятися від допомоги органам. На вас також падає підозра. Ваша справа, кого підозрювати? Я свічок не світив. Ми з півонею перезернулися». «Чужий був з органів безпеки. КГБіст. А в дідуся давні проблеми з владою. Він колишній політв'язень. Його засудили за український націоналізм. Принаймні так, пояснила мені мама, заборонивши щонебудь розпитувати». «Давайте домовимося так», – знов обізвався чужий після мовчанки. «Якщо ви щонебудь дізнаєтеся, то повідомте». «Всі раду!» – запобігливо вставив папа Запотівський, який досі не видавав ні звуку. Непрошені гості попрощалися, і ми з півонею злиняли з-під вікна. «Бачиш?» – багатозначно мовила півоня. «Я ж казала тобі, покажеш те роздоріжжя?» – помовчавши, спитала я. Ти проїжджала ним не раз, півоня здивовано знизала плечима. Добре, покажу. Увечері, бо мені ще грядки полоти, мама назгадувала роботи. Вдягнеш навіть джинси? Вдягни. Коли звечоріло, ми зустрілися знову. Далеко їхати не довелося. Дорога, що бігла від траси, розділялася на двоє, ведучи майже у протилежні сторони. Ми спинилися під розлогим горіхом, який розкинув гілля, мов шатро. Цим роздоріжжям я часто проїжджала, не маючи гадки, що на ньому пролилася людська кров. Півоння показала на широкий трикутник з порешу під парканом. Свічки горіли он там. Попри дорогу Колись була канава, тепер вона засипана, бандерівці залягли в ній і відстрілювалися, поки й загинули. Місце видавалося відкритим і незахищеним, навряд чи воно придатне для бою». Хоч я на цьому не розуміюся. Повз нас проїхали жінки, вертаючись з роботи. Їхні велосипеди поскрипували під важкими мішками. Жінки везли з колгостного поля бур'ян, щоб удома нагодувати корову. Звідкись смачно пахла вечеря. Знову зашурхотіли колеса. Сутінків виренув велосипедист. Півоня голосно кахекнула. Він зупинився, і я впізнала ігрика. «Добрий вечір!» Привіталася півоня. Дай Боже здоров'я. Це ти, півонько? Яринка? спитав Ігрик, заглядаючи під нависле над нами листя. Я почувалася ніяково. Ми вперше зустрілися після того прикрого вечора, і я не знала, як себе поводити. Яринка хотіла побачити місце бою, сказала півоня. Може, ти розкажеш, як воно було? Ти знаєш краще за мене. Її дід знає ще краще. Кивнув Ігорик у мою сторону, він таки ображався. Якби дід розказав, ми тебе не питали б, але він, здається, доволі не розповідався. Кагибіст і сьогодні приходив, випитував, хто поставив свічки. Справді приходив? От зараза. «Ага», – казав, що на діда падає підозра «Ігреку». «Розкажи, будь ласка, скільки тебе просити?» – реп'яшком приставала півоня. І хлопець здався. Мабуть, йому самому кортіло поговорити про бій. то ранньою весною 1948 року. Ще лежав сніг, а лід на пруті якраз рушив і четверо наших повстанців, що звідкись сверталися, не змогли перебратися в ліс по той бік ріки. Треба було перечекати день-два, щоб перепливти човном. Хлопці залягли воон тій стодолі, і грек показав на обістя, що світилося вікнами за садом. То не там живе ніночка? спитала я. В сусідній хаті В тому й річ Їх видав Ніночин дід, сказала Півоня От чого вона казиться Коли згадують Кантемера Так, її дід доніс Через доньку Мовив Ігрек похмуро його донька зустрічалася з Іваном, але побратися вони не могли. Від української повстанської армії лишилися рештки, що боролися до останку. Іван був приречений. Може, тому він і зупинився з хлопцями в рідному селі, щоб попрощатися з Марією. Він боявся, що через нього заарештують її. Виходь заміж за іншого, сказав їй, коли вони зустрілися. Ти маєш другу? спитала вона маю Україну, за неї загину. А ти живий, а старий підгледив, що дочка стояла з бандерівцем. Пішов і доніс на нього всі раду. Теж рятував Марію, але страшною ціною. нквд сте не забарилися, оточили весь куток, що й миша не прошмигнула б. Пандерівці кинулися тікати, але запізно, то вони залягли в канаві на роздоріжжі, зрідка відстрілювалися, бо майже не мали набоїв, а по них сікли з кулеметів навхрест. Повстанці гинули один за одним, сніг почервонів від крові. Невдовзі лишився тільки Кантемир. «Етого взять живим!» – наказав НКВД-стам їхній командир. А в Івана – останній патрон у пістолеті. Він устав на повен зріст, так як ходив атаку, крикнув «Слава Україні!» і вистрілив собі у скроню. «Того ж дня заарештували і твого дідуся», – глянув на мене Ігрик. «А що сталося з Марією?» – спитала я. Нічого, живе собі, то ніноччина тітка. Вийшла за іншого? Ні, хоч її сватали, живе одна. Мені в горлі застряг давкий клубок, і ці люди – бандити – Злочинці, хрипко мовив Ігрик, бандит не крикне перед смертю, слава Україні! Чи тепер хтось крикнув би? Та де? Усіх заціпили від страху. Хлопець шумно вдихнув повітря і раптом гукнув. Слава Україні! Ігрику! Аж підскочили півонні. Ти здурів! дурів, зовсім дах поїхав! Та ж хтось йде! На дорозі затріщав Гравій під чиїмись поспішними кроками. «Хто тут проти совєтської власті?» Почувся суворий начальницький голос папи Запотіцького. «Чекаємо!» Вискнула півоня, і в з них ока ми опинилися на велосипедах. Мабуть, більше ніколи в житті я не стартую швидше, ніж того разу. Я рвонула з місця, аж з-під коліс порснули камінці. Півоня також стартувала, як ракета. І ми помчали, гуркаючи вибоїнами, півоня попереду. Я за нею, чи може навпаки, ми гнали. А Ігрик їхав за нами, і знаю, кликував, гей, дівчата. Але ми загальмували, аж коло півоня не на Ви вилетіли, як підпалені, спитав Ігрик, під'їхавши слідом за нами Папа Запотівський пішодрала вас, однак не догнав би Тільки тепер до нас дійшло, що папа був без велосипеда І ми обидві зайшлися сміхом Потім я розповідала Ігрикові про ригу Я розказала все те, що й півоні Про жінку з гельсінської спілки Про мітинг, про вільних духом латишів. Ігрек слухав напрочуд уважно, а коли я замовкла, задумався. Вам не здається, що все це пов'язано? спитав він, мітинг у ризі. Ці свічки над полеглими повстанцями. А у Львові, кажуть, заснувалося товариство Лева. Кажуть ті Леви сміливі хлопці і всі за Україну. Дівчата, згадаєте мої слова. В нашій совдепії щось назріває, щось має змінитися. Він з шумом вдихнув повітря, ніби ловлячи запах грядущих перемін, і повторив. Щось... Назріває. Ви слухали сторінки повісті «Зірка Мензетюк», «Як я руйнувала імперію», читала авторка.